بدعو امر معلوم چې دوی وکسب کول او هغه به مدام ولر الله هر جل جلال فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات نو معلومه چې متقی ایمان مرادی کې ایمان کامل دي ایمان کامل دي شاباش نو دې دې کې او ټکی روان دي چې هغه تاسو بیا یاده ان الذين امنوا بشک ان کسان ایمان لرودي او عامل الصالحات ویګی الله با يهديهم الله او د جنت دا د هدايت معنا دا ته يهديدان معنا ویګی نار د جنت او تخلي او خي او حديث مبارک راغلي دا جنت وګوره دا جنت یان چې د جنت تورواني کېګنه ارسل ته بخپل مکان دا چې معلومي چې دا څه تخپل کورم به تمالي لا حول ولا قوه الا طريق الجنه الله هو تو اخى عنار د جنت هغه هو تو الله حي زكيه دايتو رانمدن توي کنا توي او بخيو تعالی د ربهم رد رب بي بي سببه نوري ایمانته پس او نور د ایمانته ا قنور د ایمان بوته که خیر دلا روخي ا ان سري بخفل جنت توفي همانه ته وي چې مراد د ایمان مې متق ایمان دي کې ایمان کامل ولې ما قبل کې شي کم کامل ذکر دي د ایمان دي او الله په کوچه با من تحتهم من تحتهم الانهار يعني من تحت قصورهم واجالهم لا د محلاتو د بينو د اونو د بينه الانهار وفي جنات النعيب وفي بقائنه اغا جنة تنو دنيا کی او اللہ پا کوئی جبی یو شئ لکو سعره ده دا غصیب تزلو شو کیلی تزلو شو بل یو شئ تزلو شو فیگی کنا رازا غوخ تزلو شو ماللہ پا کوئی چه دعوه فیگی کنا ران بلند تی دقان دخپ المشتحا کوم شاعت اجهت احوش دا ټکی پاته حدیث ترجمه راغله د دې کوم شاعت اجهت احوش دا وامه نه بلنه د دې چې د دې کوم شاعت اجهت اوشي فيه سبحانک الله اومه چې دې وکنه سبحانک الله اومه فورن باغشه علي پدقه صادق علي پدقه صادق سبحانک الله او اللہ <سؤال> پا کوئی دویا ماتا و تحییتوکم او تحییتو بی پیشکشی دوی پخپل ما بین کے پخپل ما بین کداتا گئی علماء و تحییتوکم فی ما بینکم او تحییتو بی پیشکشی دوی پخپل ما بینکی پدی جنت که سلامون لفظ بسلام صدی سلامون چسلامون سلامت من کل آفتن وی کی او چې موږ غوښتل چې دنیا ته ډېر یې دود او سلاماتل که خیر ادي او په بل توګه سلامتیاله او الله و یو پایات مبارک کی وا اخرت ان الحمد رب العالمين او خاتمۃ الدعادی خاتمه اخر به معنی خاتمه او خاتمۃ دعاو دپی عادت دي چې انې بيګي چې انه دا شان مقدر دي چې شان دادي شان څه دي شانې عالمین څه دي رب العالمین چې سنا د خدای له دا چې رب مخلوقات دي ته تمام مخلوقاتو رب دي او څه زبردست تربيت یې کړې ده دې مخلوق او څنګه یې همتونې نظر ابن حارث اگر چکم دیو بیویک سو انکان اہم پیجی سو انکان حاضر هو الحق من عندکا فانتر علی نام من السما اوی اتنابی عذاب ندیم یا اللہ وی کدا قرآن نزیم حقین پا منکانی وروا ایہ یو بالقسم عذاب راکا لاللہ ویو کپدی تلوار کو لندر بی پیسلا بشیر ولو یعجل اللہ دادخ پلکا بیان کے او کچت تلوار کو لالاپا لن ناس خلق دپارا لن ناس شر لن ناس شر واستعجالهم اصب دا خګنه چې تلاوت نه ترې کده اوسې د ترجمې تر کده نه د وری بيل بيلکا ملو او کچت تلوار کو لالاپا کو لن ناس خلق دپارا الشر تقبلولو د دعا د نقصان تقبلولو د دعا د شر استعجالقم نامنسود دی پنزر خافز کا استعجالقم لکا تلوار کا غلد دی بالخیری پا قبلولو د دعا دی پیدی لکا سرنگی چدوی تلوار پا قبل دو د دعا د خیر کی او تکاسے الله پاک دا دعای شرم چې دې نفسه کړی آدان تا کړی په تاسو نو لا کو نو به شله بشوي وا نو لا کو دی به شله شو غو دیتا اجلهم بګ نیټه دنیا کې بس اورن به په دې دنیا کې تبا شي الله پاک وې تاسو نه پاناظرو لذینا دا استدراچو منګ پریګو د وان غکسان دا جوړ جون دکا نه چې بیو میت نه کې د میلابې دو په باس پادر موصرا ریګدو یی فیتو یانی هم دا پیتو یانی هم په چاپورې مو تعلق دی دا پاناظرو بری یان مخون ټول نه دی دا د موتزلیو مذهب ګری ثابت کیه اقشریجی منګ پری دی په د سر سرکه شی کی حاركون د ذی کی عامهون چې سرګردان دی او پریشا انیکه پراته دي الله د کافر چلیکنا چې تد تک کل تکلیف پوره شه دو نو داغه خبره کړي او بیا چې تکلیف ته پورته شونه خبر خبره کړي عجیب وای زهمس انسان ادور اور کل چې پور شيږي انسان کافر دا مراد ده انسان نا پلان د پار دا دی انسان کافر ده مراد ده زکدارا روان دو دی خبر کافر دی مسلمان دا سنکی سو تو رسی گی دا الدر و پایل دا مسا دی مکل بیه مقدم دی ار کلچه رسی گی انسان تا کافر تا آغا زرر لکم رشو فقر شو و ایرا دعانا نو دی سوال کئی دمانگنا دعا کئی دمانگنا لجنبه خالکونه على جنبه دا حال واقع شوری خالکونه کائنا على جنبه لام پر د على ده. او اور دا حال واقع شوری فیگه لجنبه پتاس حال کی چدی پر ڈڈی او قاعدن یا پن ناستی. او قائمہ یا پولان یعنی پر حالت والے انسان تا دید رہو خالکونه نا خالکی یا بولاری یا بناستی یا بملاشتی پا ار خرم کی اللہ ہوئی تا دینا شکر تک ورخا فلم ماک شبناان ہو ار کلیچ منگا چاہی لگو دینا در رو گوا گا تقریب تا دو چپکی ریدا یا مری مرز دی نمر را مرز سمانا استمر را مرز سو استمر دی تاییم شی پخ پل دایمشی دا, دا دمر رمانا دا دا امیششی پخفل پخوانی حالتا او کان دا کان مخففن المسقل دی کان نهو ویجد کان دی لم یدونا دمنگنو پا دلی الان درن الان دف درن فیگه دف در تا اسی زرر مستهو چه درسته دلیو یا مرو پیژنې <تصفيق> ته باندې ویچنا فصلیټونه مالې سوال کوي لقدسدا كذلك زينه تکننګي خیس تک نشي وی دي للمشرفين پیګي د تکننګي خیس تک لري شي وی دي عمل کوي ندیم په وخت زحمت کې الله ته چګي وو د زحمت دی ابن جوریج عبدالملک ابن جوریج وی دي چکا ځان لیکه زوګین للمشرفین مکان یمبلون ویګہ تا مانا دا لکسرن گی مشرفان چ مراتب مشترکان دی د مکی معزمی اغه مشرفکانم په وخت سختای کړه ته چگی وی بیا چې کنه په یزداد فلم ما را جهمیل البرری اذاو مشتکون تا قرن گی خیر تکلی شو د کافیرو ته مشرفانو مشترکانو تا اغه عمل نه چدی کم کړی اللّا فاقويا جيادنا رئي اي احلي مكاو هذا نبي عليه السلام دشمنانو ولقد احلقنا القرون القرون جمع دا قرن دا وليكي قصة دا احلي زماني دا تاكيك سر منغا حلاق کردی صاحبان دا زمانو من قبلكم فلا تخبلو يا احلي مكاو تاسو مغافل كي قايت اصار ممدخسوكم ناكلا لما ظلمو لما عشركو ان الشرك ظلم عظیم دی کنه دی هر کله چې د ظلم کړی دی په کې او شرک او په مشابه سره او وجاتهم او نازل ویته رسول کوم تیغمان د دی به بینات فقار او تمام شویو کنو تمام شوی تمام شویو د دین او فاتشوی او اونود وی دی یو منو چی مان ورو وی پتاه موجدات هکذال کم ترقننگی نزل قوم المجرمين منبک خیر جزا ورکاو قوم مجرمتا چاسته دښمنانه اهل مکه دی الله په کوئی چی خیر تغه خوانی امتونه ولقد حلکنا القرون انه من قبلکم اقضت الذمير راجل ثم جعلنا اميا امه محمدين صلى الله عليه وسلم دا موږ تاسو غور ته وله خلاہی فاجمد خلیفہ دا ویګی کنه سو نائبان فل ارد پدزمکه کی خلیفګان میکړې مم بعدهم مم بعده احلاکیم فستہ حدا كون دوینه قرالېزم د قانون له کنه چې کم لپس خود په خود مالومیږي د پاغه تسرینکې مختصر کتاب دې کنه مم بعدهم فستہ احلات داوینه دینان جدید فقره مونږه اوغورو ظاهری علم سره څنګه یې ته عملو سره گی تاسو عمل کوی تابعداري کنا پرمانه ګورو چت تابعداري کنا پرمانه شکر گزار یې کنا شکرای اویزا تو تاریخ اور ک جوړ استیش فریح لمکوبانی آیاتو نا آیاتو قرآنی وی بییناتن دا بییناتن ولی منشود دی تا دا ایاتنا خالواقی شروع چه دا ترکید دا نیر نشت وحالو قون دا دی آیتون کی بیناتن چه واضح واضح دی وحالو قون دا دی کی چه بیناتن چه دواحر الدلالت على المراتی نو قان للذینا نوو آیا کسا مو غیجی خدا تمی توبی دی احنی مکہو دا پیغمبر دا خدا صبر گولی کری لا یرجونا چه نیه ریگی یا امید نسا دی لکان انا اتی لکان انا دا ملاقات زمنگا پا باز پال موسا او دا ملاوی دو نو ای ویر چه ای ای تی خات دادا قارس را مور را را تگو که منگ یو قرآن, قرآن غیر آزا چه بید دی نیه قرآن منا مخروع بی قرآن امی مخروع این اما زدر ممنی اللی مخونه را دګو کپيوم مخرو سره غير حذا چې بيد د قرآن نهي ليس فيه عيب آلحتنا چې زمونږ د خدایانو عيب پکې نه او او یا یو کارو کटक بل ورو دین دې کې تربیه آو, او بدل هو یا خود په دې قران کریم کې ردو بدل ورا دو په د سمونه درمین پکړو چې کم پکې زمنګه د خدایانو بدې دي اته لږه باقی بومنه باقی بوم نه پیغمبر د خدای په پیغمبر د خدای څخه کوي چې دې بدتی نه سماوي تعبیدا خدایون په لاس کې نه ده نه خدت او خپل بشرنه به امریکا قلتو اي چې ما یکون دي زمو کار نه دي بس ما یکون دي د زمو کار نه دي بگی ما یم او دا زمان کھار ندیجی ندی مناسب زمان دا پارا ان ابدیلہو چزب دل کم دا پرین ازیم او ترمیم پا کما من ترکا اے نفسی دا جانب دا اخفل نفس دا. لذلكم إلا ما مرد آذ حكم يوحى إلي إلي شاء غب ذري عدو وحي سرمات راضي أو إني أخاقو إن عصي ترد بي عذاب يوم عظيم نعني تأثير كيف هو مفارك دقا يا تنبقى سترشيو من كيف تأثير كيف ترد بي أسأل عذاب يوم عظيم إن عصي ترد ندا پا ما بین دا او د مفول کے ورے جملا موتر زلان اب دے کی دیتا اشارت دی چھ دی آیات دی اشارت دی دی خبرتا پی کی کنا وینا چھ دوی کما اکڑا کنا اس چھ تھی رشوان چھ پدل ہو ترمیم پکی ہو کان ایا بل قرآن روڑا بی تب پا خیرت کی پا سزا رشی زیری کما تخپل پروردگار نه عین اشوی تربی که ز مخالفه تخپل پروردگار نه کومد سنه یری کما عذاب دیوم عظیم نه چوردا قیامت دا او بیاوی دا د تاکي مضمون به کې تاکید دی قل توبای چلو انشاء الله که چرته د خدای اراده وی نو ما دلته نو ما بن ویلو وزیم پتاش دا کدا زه واخه زمما فذه بل في عمر علي کي لي ما و پتا ته نه بي دشتلي ولا ادراكم به دا ادرا کي زمير چا ترجي دي واجب طلاقه ولا ادراكم او الا بخبر نوي درکلي تاسو ته بهي پديه قران دا ته کي پکي تاسو ته به خبر نوي درکلي د هي په قران زم ما په جبهه به بی بات صحابر نه ودر کړی بل څړې پیغمبر کړی دا پیغمبري خوشدا چټه تقليدي او خیر علا نو تاسو خبره کو فقط لبيستم اي اهل مكه ما, ما درنګ تیر کړو فيه کوم پتا څه کې او مورن يعني عمرن و بيلان او ګدوما اربعین سنتا من قبل ہی رنبید نزول قرآن رنبید نزول قرآن واروکا افلاتا کلون دانسو دا حقل نلکار نالے چپدغ زمانک از صادق ومینو ما اوس کاضیب شو با دا سنگر کاضیب شو با صدبت استخبہ کردہ دا سی دلکہ سریچ غر تا رڑا وائی و داتو نومر ماته رکړې دی او سلوي خکار او کتابومات نه وی چې صادق او امین دي نه صادق او امین خوش په خائن او په کاذب بدل شو دا ولی څه چلو شو څه کیسه وو فضا چې صادق مناندی امین به اوس خائن او کاذب شو ما کرا چې نه ظاهر پيغه بوجه لمن دې د قسم خو دې ساده کړې او خبر بل راشي خبر هدي کنه دې نو کوئی چا خبر ده فمن ازلمو مسوک ظالم دې مم من افترا ده هغه چانه چې دې توحمت لګئی چې ده ځانه متول کی وی کذب عن کذب عن حمدن توي اما تو ول کونه ساده کژب ان امد تا وئ هغه څوک ليزان دي دا هغه چانه چې دا زانه جوړ کی په الله باندې کژب اندرو او دې چې کوم نه داود نه بو تو دمانه قبل چې داود نه بو تو او کذب کنه وړه دا الفاظو چې دی کنه چې لغت ترجمه قوم چې دا وړي تاسو نه یې نشي دې کمال دې چې سبب پاکستان متعال روان او کنده او کذب بیاتی او یا نصبط درو کی ایتن تا کی مبارکن دا معلوم شوا چې پیګه چې مفتدی الله او مکذب بالقران تو کفر کې برابر دي توبه ها چې مفتدی علی الله او مکذب بالقران تو کفر کې برابر دي ډونه کافي دي او ظالمانی انه شان خبرداري لا یفلح المجرمون یکي کامیاب نشو بهرحمن بنش مجرمان مشتکان اونا په کوئی و یا عبادتونه هم و یا عبادتونه عبادته عبادت کړي من دون الله سوا د خدای ما د ار خدایانو لا یدره هم چې دې رسولی په صورت تعادم د عبادت کړي په صورت تعادم عبادت کړي او ولای او دې تنفن ش ورکولي په صورت تعبادت کوي کای عبادت کوي او خدای قداس نه دی هغه چسو کې عبادت کوي هغه تن په ورکولي شي چسو کې نه کوي هغه ضرر ورسوي او یخذون او وايي بیگکانداه تک جمع تلشي او ولای شفاونا ابي وې په شان د اسنامو کې جهه اولای خدا یان چی دا پیتان چی دی شفاہ اونا دا چکم شپارس کون کی زمین دی عند اللہ پنیز دا خدای کنا نو یا پا عمر دنیا کی بایا پا با دیکھ خوشک نشتا او یا پا قیامت کی انکان انکان بعثون و نشورون او لا جنت ولا نارا ولا انکانتا کن نا اصل خالا ذدا دا بیگ کنده پر جمعان چلاول خو قیامت نشته او کو بین زدمغه په دان شفاعت بیگ او دا بشپات الله هر زللات فرمای چا کل بس ترازی او زبرتست د لوی او رحات هي او په ایمانت کې پدی رت قلتوایا چا اتنبی اون الله آیتان سو خبر ورگوئے اللہ تا بیما پا آغا سباندے لا یعلمو لا یعلموہو پا دا زمیر آیت تبہ محضوط تینا ریشوئے پا آغا چاہ باندے چا اللہ نپی جنی فی السماوات نپ اسمانون کے اوپر نپک مککی پاس را دا نپی دا علم دلیل نپی دا معلوم نشو دان په د علم دانې دان په د علم د واجب تعالی <سؤال> چې الله یې نبي جنين نو دا د دې د نبي د معلوم دي مانو ښه شيشتانه ولی دانغه په ارشه علم شته نو چې دا د شریک خدای په علم کې نشته نو چې نشته معلومه دي چې په کې نشته وګورئ نو علم د پن په د معلوم شو کنه الله پاک وي چا سبحانه نتیجه د ماخا بالله شو چا سبحانه باقی دې خدای دا شریک نه هو برتر دې عما د اغي خدای الله هیڅ کو نه چ دې الله سره شریکي الله پاک وي دامت استویو ومکان نه نه سو الا امه تو نو خلقو مګر یو جماعت دا شته د مبردا تو قران خبره کوي چې امت ستوي دا امت ترجمه مې کړې وایي په دې کنا الا امته واحدتان مګر یو امت یو جماعت د زمانې د ادم علی السلام نه تر زمانې د نوح علی السلام پورې چې مقدمه کتابوب مې زده بی دي شر د زده د زمانې شروط او یادې زمانې د ابراهيم علی السلام نه ترزمانی د هم ربل لحي فورې استاد نو په تلیفون بي اشتلاق او کوسیه دراپوک کو. چې بعده په پا اسلام پاتیشو او بعده ته ورغردیدل ییګی پا اسلام پاتشو او بعده ورغردیدل دیو جنو حلی سلام خدای پیغمبر کک پاتلفو اول اولاکرمتون شبقت نې ورته الله په کوئی چداه نه مکو غري بالکل د کانو وره ول مستهقتی وخاتره په یو بلت کې بچتي ولو لا کلمتون اکه شتن به یو خبره سبا جمعکې تیر شوه د پازل کې زاده پروردګار نه چې ویل به پوره اضا پروسه د قیامت پر کومه کنا او تاخير د سزا ته کوم په دې دنیا کې نکدا نبی نو لقد بينهم نه پېساله شوه او فرمایا نه دی فیما بقى شیک دی بانک یفلاپ کوم کې دی ولولا رضیده پر دی 90 دی 20 او جده وجود تشاولنا قزا ولی منتفیوا زکه چې اتکی وجود د کلمه اچوا شو خبرش وا او یقولوا وایدی چې لولا انزل علیه وزن ناجیږي په دې پیغامبر د خدای باندي آیت تم رب میم مخترح یو ای یو اجازه ز خپل رب نه چمنګه کومه وای فرمای شي هغه رازګه خیر په نسمو پارکه نه پخولت ته چې انما الغیبو فایې شان د غیب چدي تصرف د غیب چدي تصرف غیب او شان غیب لله خدای یو خدای لري نه پنتجرو تاسو انتظار کوی انی معقم زه تاسو سره د منتظرین ظهور کدا کوم دین غلبراله نه په باب حق کدا کوم یو دین غلبراله پکنا عاقبت الامر کې زماده دین کثرت ودی نو چې کوم غلبراله پلتق حق رسول الله دین کړ مې ته ژوندانه الله په هیڅ زقنا الناس دې ظالمانو باندې سخت چې کوم دینو قات راغي او غطرن دا اقاد نیرستو چا اللہ پاک پورتاکا دا حضرت پا برکتا ملی بیت سکری دیتا ہوگا و ایزان سخنن ناسا او دا آمو خلقم دا خطبیت دیتا ارگلی چی منگا قسر گو پا خلقو باندید رحمتا پراہ سالی دلتا مراد دا رحمتا پراہ سالی دا مم بازی دور را پستا قاد سالی دلتا رد ورانا مراد داری قاد حسې دوه راغما سټ خون تاسو صفنه کړتو په جمله خبري ته چې دې تر سیدلې بي ما اذا الهمکرن ما کانوا دې ده پارا شرارتي دې پارا مکری پایتون زمونږ پوره پایتون زمونږ کې هغه پوره استهزا او تدجیب کوي نو اول لله اسرع مکر, مکر دا غریو مکر سټ دې دا مکر زمونږ د پختو د دوی دو غریو نن مکر خوپیه تدبیر ته وې اڅنه چې دا لفظ دومره دو دو پختو چته نه کې وړي بیا بیا خدای الله صفات نشو واخې کېدی مکر زمو حکم دا تقات نه هغه طالب لګو نو ما وتیر ورمه تا په پختو کې لګي وګورې زاره ویو به ما په دې پیښې نو دا د عربې لفظ دی عربې کې مکر ستوي خو په خوپیه آدا پورټوکی او په پختوکی غره قبیح لفظ دی نو د دې اطلاق په واجب تعالی په پختو او پورټوکی ولی دوه کبازه ته وای مکر خودو کبازه ته وای نو د دا لپاره پکې دغه پورټو او پختوکی لدی کوي دته شو چی دغه شعر چې دوه سو یې نه کله نه دی ول مکر خدا الله ته مکر چینګنې په څیر آدا کې نبل جواب ته ځا اللهم particles kam de asra'u yege kana awtan bi asra'u makran uqubatan za asra' Allah talbar gandi de jahat da uqubatan da yau wa ya bilambaya Allahu asra'u khuda de nihajati tundi kawun ke de makran de jahat jazaan da اړی عمکه تدبیر کوم کی تدبیر ته څتون دی په کومه تدبیر کې او دئ چې ساوې نو هغه سلام ته خبر ورکو وختان په وختان تر دې چې هغه کانې راوږو خبر ورکوي دی استاد مرګ سلو کړو زه کارې به تر دې دیوان په اورن په رسولنا چې اغا زمنګا کرامو لکاتبین زمنګا استادی چې کرامو لکاتبین دی پرشتي دي یکتبونا ویچ کم دی لیکل ک لیکي همیشه در پاره ویګر کړه د اصلیه یکتمون سکمن مو جاری دا استمرار ویلیکي همیشه در پاره ماتم قرون علم الله اغا شوا د علم دفعه نه چې د علم په خوښتري هغه نه شوا دا ومکه مسالې توحید او د خدای د نیامت ته د دې دنا شکر بیان ويږي د دې دنا دا ناشکر دي او الزیذ الله ربنا زیرب مسلات یسیرکم چې ګرځې تاسو په بل ری په اوچکه سوار ګرځې په اوچکه دا پښې ګرځې شور او بحر بدریا باندې کې د شور ګرځې په ګړې کې کله امر بعده ما خورشید فلک در کارن تاتنا نی ب بغفلت نو خری از بهر تو سرجشتو فرمان بردار شرت انسان نباشت کې پرمان نبري بس نه شکر یو چې موږ ګنی پوچا او په پوڅوبانه او په دریافت کې او په ټولو کې د سورګر دی اته د دې خوده او سفر تهابې نه حتی تر دې پوهه اذا کنتم تی بازل اوقات هر کله چې تاسو په بازي اوقاتو کې فل فل کې په بیلګې او په جحظونو کې پام غوښونو ماجرای نبی ده الټپات شو مختصره او متور کې راوړی جهل دې پات ټول د مخاطب نه غائب تا ولی حتی ذا بنتوم چې تاسو یې په فل فلکی په بېړې کې او بجړې نو د بېړې روان شي بی ها بهیم بنی بی بكم پکارو بكم پکارو لا اول نفس کتام وسرو شو او قصتنا ايه قصتنا شو شو کله چې را روان کار خندې نو فورن لا د مرتبه نشو وردل دا مرتبه نه وردل چې ابا د علماو په نو په دې په پان دا بیان کړل دا چې اځا کونتم چې تاسو په نو دې مسلمانان رمتي <متحدث> کافر مديو مسلمانان ګاړه پکې او وجراین بهم لا هي پېګې الکه په شو چې تاسو زمي سر په اهل مکه فریتا فیح وجاء النبيهم اورمان شیدا پیړای په دی باندې دی ریستن اورمان شی په څوک د هو باد څنګه باد ته ییباتین تو یب منا یعنی هوا موافقه د غرس سره موافقه چره دی طرف نه ہدایت شی او مونږ دی بوجن نرمه وا او پر حوج اب قد طریقن بها فجیت جمله حالیہ ده قد پتی او دې او خجانه شي باغې مله په کوئی فدا کټیم کې جا آتا راشدی بیره اتا د زمیت 풀 ترا جی دی ريقن بادو عاصبن سخت یعنی هوا مخالفه مخالفه وار علا او وجاهم الموج او راشدی تچفی ريگی موچتوي معظم الماتوي من كل مكان د ارترطنا د خيترطنا د گستانو مخنا د شاناں او ازبانو ادویو خیالو کی و گمانو کی چا انہم منگچیو وشیط بهم احا توقریش و بدیبان دے یعنی سما اسباب دا حلاکت را جمشو اسباب دا حلاکت رانل نا پا دققیم سر پی دا سخت اے پٹیم ک نا عو اللہ وی سوال کی دا خدینا پدا سا حال کی دا مخلصین والی منصور دے نا دا دعو دا زمیر <متوسطور> نصر حال فحالو قون دو بی چه خالس کون کی لغد دینا لغل لغد دعا چه دو بی خالس کون کی دو خدایتا پارا بلنا یو خدایتا چاکی وی بی چاہتا نا وی دو تم دا فتح لگی کسی زمان دا خدایتا دا مصیبت تشی دفاق ہو لی او دا سی وی چه لئن انجایتا نا کر چاہتا تا منتنی جاترا که من حازیتا دی مصائبونا لنکونن من الشاکرین فی یہ کنا نمنگ بشود شکر گزارن ناصر لنکونن من الشاکرین دلتا دو خبر دی ولی لئن یو لا قسم دی مو دا عوبل شرط دی نتا غلمو علی دی چه شرم تعمل که دا قیده دا چه کم یو وولی نو راروان جواب بدا گی فی یہ نلکونن من الشاکرین جواب تا قسم شو او دان شو پا جواب شرط دان شو پا جواب شرط دا قانون دی من بسود شکر گزارونا او اولنے پرد اکمل او اولنے شکر کمیو ایمان روڑن پرد اکمل ایمان روڑن اللہ پا کوئی خیر او قوادم بیاولان ندی فلمان جاؤ ارکل چھا اللہ دویت نجات پر کی ان جاسے سے غدا ماجی سے غدا گورے ان جا جن ان جا ان ارکل چھا اللہ دویت نجات پر کی نو ازامم یبغونا ناغن پیګ کانہ تخریب کاری کی او تجاوز کی پزماکا کی پناہ حقا کئی کنے کی انا حق او مسلمان چې له تخ اے د جہان پټین کی تخریب کوي ماګه پناہ حق دی کپا حق دی حق دی اور حضرت پربرک فرمایلی دی په دې دنیا کې او دری کو نه ولې دایره خیال دی ترمذی مبارک کراغلی او ابن بی د دنیا هم د احادیث رور دی پسند سره چه دری گناهو ندی چه داغی اللہ سزا داخیرت نمخ کی پا دنیا کی ورکی یو ظلم دی یو ظلم دی ویمچ دی نقض دعا دی چه وادس علی او دری ما دا دا دا دا دو قو پر حضران سزای آردان قضا پی دا حدیث مبارک دیو بیگی پخ پل کا چه دری سزا دی دری گناهو ندی داغي پداوي کې او حديث کې تفسير د پی چې ووعده اخرت نه مبالغه دي صدا په دنیا کې ور کوي یو ظلم دي زارل ته صدا ملوي اگر که ستي او سورج رښت او دیم چې دینو شري وعده ماته ولدي به او بدعانه دي چې وته وي او دې ما به کې دو ګو دا قاند دا دری گناونا دی دا حضرت مبارک دعا سے دا اداغ اوز در تا قرآن شریف امتا اشارف دی او کرنا قرآن شریف دی دا غدری ورکو کیا اور یا ایوح الناسو اے خلقو انما بغیوكم یکنا ظلم استاسو على انتوسکم استاسو با نفسون دی ولی وبال استاسو نفسون تا دیگا ندی دا دې بغي ترجمه مونږه فسره وکړه دا په ظلم سره قضزا کې راغلی نه دي دا بغي چې اردل فسله ده د کی علا راشین په معنا د ظلم دی او چې فسلت کې ده د کی پیراشي په معنا د فساد دی دا قانون دی د تعالی دی کنا دی غوا انما بغي وکم علی یا انستاس او هغه تجاوز تاب استو په نن شنه متاع الحیات الدنیا متاول منچو دي متتعو متاع الحیات الدنیا دا م خپل مکتفی مغلوب دي نا متاق په یمادا طول قرو سبع سر منسوب راغلي دي متا متاع الحیات الدنیا فېږي كانت شدعصري انو کوه حاصل کې اغه متا اغه ن په د دنیا سم وی لینا مرجون دا مون تاس تاسو څخه دې باندې حکم تاسو سره ویل د بادل موت په یو نبيو کومه ما کوم تاسو عملون الله متاسو ته خبر درته چې په هغه عمل موږ تاسو کوم کړی الله په دا دنیا چې لا کنه لا شری او زواله په دې باندې بل ما متړای او دا چې دې صدا دا څا سره وفای نه وکړي او دا لري به وفاده غړي ا په پام کوو د دې په دې زی بژینه ته او په دې انما مثل الحياه الدنيا مثل منصبت یقینا صفات د دنیا په سرعت زوال کې په سرعت زوال کې په جزر زایل کې د دې مثال کما این د مثال پر د وبوري څنګه انزل نا هو څنګه ګرا کوجو کمنه سماي د اسمان نه یا د هیز نه فقط لتا نخجي مخرجی به په سبب د دی وبوسره نبات الار پی کیه اشنکې د زمکه په د پپازی کې ورشي دا سه پتا شي ګنواج او دو قسمه نبات دې مما یاکل الناس چا خلک یې خوري لکه غنم شور او بلشي فيه وغيرها اول انعام او چرپيان او دې لکه غیاشوا الله په کوئی حد حده ترده پوي اذا اخذت الارض چواخیز مکا اونیسی از مکا وانخلی از مکا زخروفہا مقول دے او بحجتها اغا خل تازگی بی انواع نباتات چه دا نباتات پر روکی جو دا تھی شادا آبوی او سرسبز شی او وزینت او دا خیسته شی آنغا دای که بی نباتات پر حضرت وزینت بی انواع الازحار ازها پزیسرا او خیستشی پا قسمونو دو گلونو دو گلونو پیروو دی تا او میویو کیا وغیرہ او وزن او گمانو کی احلوها یعنی مالکوها مراد احل نمالکان احل لذی چا قادرون علیها پریگے چا قادرو علیها علی ذرغها او علا سمار احاد ده پا پسل او ده پر میوو نفتق قطیم کی اتاها بی اتاها حمزب روتوائی زمان تعلیف تلاوت کے دیرون نمی آوری دیر اتاها انچی مانا دار دو اخوطا شغد بالکل بدر اکل اتاها حمزب روتوائی دیو جتاکا اتاها راش امرنا قضاءنا ورزابنا ليلة نيادش او أو نحار نيادر وزي زمانك قضاء قدر وطراش نبجعلنا حلاة قوية منغيه وغرده حسيدا حسيدا تعيش بمارد مفهول ده دي. ديهي پشان ده بصل لوكري شوبي پا لرونو حسيد سمانا كذف المحصودي بالمناجل أو لك آغة بصل چلوكري شوبي دي پا لرونو هذا كأن مخطفا من وی کی دا باغ لم تغنا لم تكن ولم توجد دا لم تر په یوه کې چې دی نو ویل امش پرنه د سر نو له په وچ دی دا کې ځینش تاسو وکړه کذالک نفسل الایات مم په تفصیل سربیانه ویتنا دا تفکرون اخې قوم چې هغه فکر او سوچ کوي وی کی خو هی مون عليه روم به یو چې فکر اور یا ان بحث کی اشارت ہے۔ نہ غفکر نشته چي۔ ادب یاد دی یو دعوتې بل ہدایت کې دعوت عام دي او ہدایت خاص دي. کله هغه دعوت چې عام دي او ہدایت خاص دي. نو تا نبی او سړي ته پوسکول تم چې ته پوسکول شې دعوت عام دي؟ نو څه وجنه ہدایت خاص دي فکر کوم چې تدا ټکي ښکاره کوم انشاء الله۔ الله ويا وداع پاک را بلي فجبه دا خپل ویغام بران دار السلام دار د دا سلامتی اتا چ جنت يا غيتا شکرابلي ها نو مقول ذکر دي ها واي دي ولله يذو كل الناس ودریدا مقول حدثو لتزحبن خص سامعي كل مذهب ممكنين دغه دعوت نو دعوت عام شو کنشو او یه دی مئ یشا دا سره کې وځم زکر دی ویتی یو شریز لري دی خو په حقیقت نه هغه دی ودا په کوم تا او شاله کبیب تر څو خبره کوي نو هغه دی موري چې غم کې نهسته دی ویاردان او یته وی چې دعوته دی یا سره ووتري د هدایت خاص دی نو موري چې دته څه کوچو عام دی اې هدایت نه خاص استاذ ايش هي دعوات ولا عندي ما بول ذكر دي ها مفهومشتا او دعما غبي دي بمطوله ملخص وترخيص كي وقد يحذف المفعول لتزاح ونفس السامعي كل مسحب ممكنين او ترخيص كي مثال تذكر دي وياه فلان يعطي ويمنع دي مثال وك. فلان يعطي او يمنع ندي يعطي مفعول پلانکیش سڑی ورک لکڑی چه کم شئی مناسب دور که ویم نا چه کم مناسب دمانعید امون تیشان تکن دادا چه او ویہ دیم او اللہ هدایت که یعنی توفیق ده هدایت ور که ارچا ده ور که کمانیشات یا غره مپول ذکر ده ارچا ده مپول ذکر ده که نا هدایت خانسته نو آ دعوت آم دی ارچا آگا چاہتا ان الله يرا دو کی مستقيم مستقیم تد تاوت تاشرات مستقیم ور گئی اللہو خبر ہے کہ للذین احسنوا الحسنہ وزیادہ یہ ترکیب خبر مقدم دی الحسنہ وزیادتن محطرہ مؤخر اثر کسں دی الحسنہ وزیادتن قائمتاں لِلذین دپار دا ایکسانو چنیو کو کاری کڑیدہ نیک اعمالی کڑیدی الحسنا نبی دا پارا الجنتل حسنا تمو صفات د موصوب محذوفہ اگر جنت تجدی کولی دی او وزیا دت تن اتت پ حسنا او د پی دا پار امرزا اتت عمل د دی و یہ رؤیت الرب تعالی قذا دا رواح مسلمون کدافسر فی الحدیث چې مراد زیادت نه دیدارې ربی دی هغه دیدارې ربی دی چې راغې مخال عمل نشو کولی زائید او طولی به زیادت او ییک غنو زیادت دی عمل څوک نشو کولی دی په عمل او بلا ولا یرحو